Hvamo lekom poštovani slušacci, dobro ste došli još uvjena današnja naša emisija, danas kad je sobota kao što smo najavili evo početak navječeno družine, pa svaki trenutak očekujemo našog gosta koji je zajedno se nas svaka sobota osim prošla smo je od opravdanih razloga da ne bi fovijeka prisutan, danaska je tuje sa nas, danas je sobota jedanaest. januar dvije tisuće četrnaest godina se družine još vojeno zajedničko družine emisija koja ide dva dela prvi deo slobodno izlagane, predavane ili ders, nakon toga kratka pauza i drugi deo su pitane i odgovori. Pitane i odgovori može da bidet za svi nas koji je glas radio Bambuz. Uvaženi je Fendi, assalamu alaikum i dobro niste došli, još vojena emisija. Wa alaikum, salamu, rahmatullahi i uberakijatu. Allah da nagradi vas i inša Allahu ta'ala molim Allaha subhanahu wa ta ta'ala da mi podari beričeti u ovaj ove naše ponovno druženje u ova nova znači godina, evo po prvi put se možda družimo da molim Allaha subhanahu wa ta'ala da i ni podari beri će ti ova godina znači jedna godina mi mm. ne sme se videli da, i prošlo. Kada se ja proslavim, Novogodina je Gernesibif Ja sam mišljel da, da spijem cijela godina, ali ipak sam ostavno ovaj Znači budan. godina i petnijest djena. Znači cijela godina sam ostavno na Budan. Dobro, <laughs> Normal, normalno da smo ih krenali da slušala. Znači prvi dio ti je uvođen je Fendija kao i obično, kao svaka naša emisija koga se družime. I ja idem svega vo društvo slušalci. Inša Allahu ta'ala. Innalhamdanillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa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 Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana, neke salavati selam na Muhammada sallallahu alaihi wa salame, njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji u dobro slijede do sudnjega dana. A potom draga braćo i cijenjene sestre, govorimo o još jednom dijelu, to je otpočeli smo govor o još jednom dijelu koje izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala, vjere. Riječ je o sihru, o pravljanju sihra ili kako se na e, našim dakle, područjima termin, za sihr koristi termin e, magija. Govorimo o ovom dijelu koji izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala smo Održali smo prvi dio predavanja na ovu temu i pojasnili suštinu sihra, definiciju sihra pojasnina također propis oni koji se bave sigrom a isto tako ukazali smo i propis oni koji odlaze kod sihrbaza kod gatara i vračara kakav je dakle njihov, njihov propis i kakav je propis odlaska ovim odlaska ovim ljudima zbog velike potrebe da se govori o ovoj temi s obzirom da je ne mali broj ljudi koji su iskušani ovim stvarima kako dakle sigrom tako i džinskim dodirom a govorili smo o razlici između ova dva stanja vidjeli smo za shodnim da još nešto uz Allahovu subhanahu tala pomoć progovorimo o sihru i o mesu džinskom dodiru i način na koji će se čovjek uz Allahovu subhanahu tala pomoć izliječiti od ovih stvari Iako ako rekao ove stvari o kojima govorimo dakle nisu akaidske prirode ali s obzirom da je potreba da progovorimo o ovim stvarima i da je veliki broj oni koji su iskušani Nažalost dosta i oni koji su iskaša, iskušani ovim stvarima, ovim bolestima ili sihrom ili džinskim dodirom, a nisu svjesni da je problem sa ove strane pa dosta često traže dakle, e, lijek kod doktora i psihijatra itd. ali ga tu ne nalaze jer se ne radi o bolesti koja je fizičke ili koja je pak psihičke, koja je pak psihičke prirode. Rekli smo, draga braćo, da postoji razlika između sihra i između džinskog dodira. Postoji razlika između ove dvije situacije, te da je prva situacija teža i ozbiljnija zbog toga što kod prve situacije sihirbaz je taj koji šale džinne, šeitane kod određene osobe i oni čuvaju sihri koji se nalazi kod te osobe bez obzira da li se radi o sihru koji je dakle, pojeden, popijen ili pak sklonjen na određeno mjesto i ne napuštaju ga sve dok ne izvrše zadatak koji im je povjeren sve dok ne izvrše zadatak koji im je povjeren i u ovakvoj situaciji osoba koja je iskušana ovim stvarima ima potrebe nakon oslonca na gospodara subhanahu wa ta'ala da uzme dakle sebebe koji će dovesti do njegova izlječenja i da bude uporan u ovim stvarima. Jer Žini neće napustiti ljudsko tijelo sve dok ne vide muku, sve dok ne vide dakle, veliku poteškoću. Pa onda kada osjete dakle, veliku poteškoću, jer ono što čovjek uzima od ispravnih stvari, od liječenja, od ruke, od Kur'ana i tome sličnim stvarima o kojima ćemo govoriti, sve to smeta žinnima, sve to smeta, smeta žinnima. Zbog toga onda kada vide veliku dakle muku i neprijatnost, tek tada će džinni napustiti ljudsko tijelo, u suprotnom neće ga napustiti jer ne smiju zbog sihirbaza koji ukoliko ne izvrše zadatak koji im je povjeren, onako ga ako ne izvrše onako kako treba, šalje na njih dakle druge džinne koji su nakon toga u stanju da ih ubiju, pa istog razloga ne napuštaju, ne napuštaju tijelo. Dok ovo drugo stanje, stanje dakle, džinskog dodira, jeste lakše stanje, a to je stanje u kojem džin sam, bez da ga neko šale, napada insana čovjeka iz određenog razloga, možda zato što se želi dakle, osvetiti, zato što mu je insan. E, nanio nesvjesno nanio kakav zolom učinio mu nešto i tako dalje nesvjesno dakle pa zbog toga se nakon toga džin sveti ili pak neki drugi razlog uglavnom koristi priliku da uđe kod insana i da, da mu zatim nakon toga pričinjava određene određene probleme džini uglavnom koriste jednu od sljedećih situacija kada ulaze u ljudsko tijelo Prva stvar a to je el gadabu šedid, velika sržba, velika sržba, dakle šejtan tada u takvoj situaciji savladava, savladava čovjeka. Savladava čovjeka. Te koristi priliku da onda kada se čovjek puno rasredi, dakle kada je u pitanju velika sržba, pa se uz, još usto ne sjeća Allaha subhanahu wa ta'ala, ne spomnje Allaha u takvoj situaciji napadne čovjeka. Isto tako koristi stanje velikog straha. Korisi stanje velikog straha, onda kada se čovjek uplaši velikim strahom, zade si ga veliki strah i tada u takvoj situaciji korise takvu situaciju pa napadaju, pa napadaju zatim nakon toga čovjeka. Isto tako situacija, el dakle dakle radosti nekontrolisane, nekontrolisane radosti i u takvoj situaciji napadaju čovjeka kao i kada se radi o stanju snaka da čovjek dakle spava jer je to dakle e, stanje slabosti kod čovjeka, a posebno ako se ne naoruža poznatima navoda, to jest ako ne prouči, dove, ako ne prouči ono što je Allah, poslanik s.a.v. preporučio prilikom spavanja, a što predstavlja zaštitu od Šejtana. A što predstavlja? Zaštitu od šeitana. Pa ako šeitan vidi da su vrata otvorena i da nema, dakle, zaštite u, ta, u takvoj situaciji napada, napada čovjeka. Isto tako, u situaciji... Kada čovjek padne u gaflet, kada padne u nemar, kada je daleko od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, o, i to je također situacija koju džinni iskoristavaju kako bi napali čovjeka i zatim mu nakon toga pričinjavali, pričinjavali probleme. S toga, draga braćo, Allahove vjera u njoj je svaki hajr i u njoj je svako dobro. Jošov od Allahu dželle ve ala vjere o koristi još na ovom dunjalu a da ne govorimo o ahiretu da ne govorimo o nagradi koju Allah subhanahu wa ta taala pripremio onima koji se budu pridržavali Allahu dželle ve ala vjere još na ovom dunjalu čovjek se čovjek se ofajdi o koristi od Allahu dželle ve ala vjere jedna ti jedna od tih stvari od kojih čovjek ima fayde na ovom dunjaluku, jeste da ga Allahu subhanahu wa taala vjera štiti od ovih stvari štiti da ga dakle od djinna od šejtana od sigra i tako i tako pa i onda kada se eventualno desi možda čovjeku koji je i vlasnik namaza, klanja dakle i čini dobra dijela, pa i da mu se desi nešto od ovih stvari onda opet ta reakcija sihra i džinna neće biti poput reakcije kod onoga koji ne praktikuje ništa od Allahove subhanahu tala vjere, onaj ko praktikuje Allahovu vjeru i da ga zadesi nešto od ovoga onda će dakle reakcija biti, biti manja, za razliku od onoga koji ne praktikuje ništa od Allahova žele vjere ili pak malo od toga praktikuje i zato ja često navodim primjer i kažem da je primjer osobe koja se drži Allahove ala vjere i one koje se ne pridržava Allahove vjere i šariatskih propisa poput primjere osobe koja nosi pancir i koja nema pancir osoba koja nosi pancir onda kada ga drugi gađa ili puca u njega ona će osjetiti bol s tim što će preživjeti. Neće doći u životnu opasnost. Za razliku od osobe koja nema pancir. Za razliku od osobe koja nema pancir i gdje je dakle velika mogućnost da takva osoba preseli i umre. Da preseli dakle i da i da umre. Stoga primjer ove osobe koja nosi pancir to je primjer mu'mina vjernika koji praktikuje šerijatske propise. Pa je tako za njega namaz jedna vrsta pancira zaštite. Abdes također druga vrsta pancira zaštite. Zatim nakon toga učenje Kur'ana ili njegovo slušanje, spominjanje Allaha subhanahu wa i tako dalje sve su ovo stvari koje uz Allahovu subhanahu wa ta'la pomoć bivaju sebebom da se čovjek zaštiti od dejstva uticaja ovih stvari o kojima govorimo od džinsko-šejtanskog od džinsko-šejtanski džinsko, šejtanski napada. I zato čovjek rekao vidi fajdu korist od praktikovanja od Allahove vjere još na ovom dunjaluku time što ga štiti od ovih stvari a da ne govorimo o nagradi koju je Allah pripremio za svoje robove, one koji se pridržavaju Allahove vjere šta je sve Allah za njih pripremio dakle na ahiretu šta je pripremio na, na ahiretu što se tiče simptoma bitno je ukazati na simptome putim koji će osoba znati da voluje ili ima dakle, kod sebe džinsko šejtanskih problema. Da kod sebe posjeduje dakle, neki od e, problema koji ukazuju da se radi o džinsko-šetanskom prisustvu. Ove dakle probleme ili simptome možemo podijeliti na simptome koji se dešavaju u prilikom dakle, sna ili na početku sna, kao i probleme koji se dešavaju dok je čovjek, dok je čovjek budan. Što se tiče problema ili pak simptoma koji ukazuju da čovjek može imati problem sa džinsko-šejtanskim svijetom i da može imati džinski dodir i eventualno sihr, to su u prvom redu, dakle, veliko znojenje prilikom sna. Veliko znojenje, neprirodno znojenje, prilikom sna. Ne radi se o tome da se čovjek možda prirodno oznoji, da se prirodno znoji i tako dalje, već dakle, o nenormalnom, pretjeranom znojenju prilikom, prilikom sna. Prilikom, prilikom, dakle, sna. Zatim, nakon toga sljedeća stvari ili sljedeći simptom, a to je da čovjek u snu vidi uzbuđujuće snove. Ili pak da vidi strašne da vidi strašne snove, da stranja dakle, nešto, nešto strašno i to se dosta često ponavlja. Pa tako primjer radim, ili sanja e, osobe koje su mrtve ili pak sanja određene životinje, poput dakle pasa zmija, e, vukova itd., itd. Ili pak vidi u snu kako pada sa određene visine i tako dalje i tako dalje, i dakle ovo su snovi koji se ponavljaju, snovi koji se ponavljaju, ne govorim dakle o snovima koji se dese kad kad, jer svako je dakle, izlože, izložen tim snovima, svako je izložen tim, tim dakle snovima, ali ovdje je riječ o snovima koji se dosta često ponavljaju, pa osoba dakle dosta često u snu vidi ove snove, tako reći strašne snove, vidi mrtve ljude, vidi dakle životinje, posebno ako su dakle u crnom obliku, crnog psa mačke, zmije itd itede ako se ovo dakle dešava kod osobe, ovo je također još jedan od simptoma da osoba može imati problema sa džinskim dodirom ili pak možda eventualno sa, eventualno sa sihrom. Zatim nakon toga, smijanje u toku sna, ili pak također plać i vikanje, dranje u toku u toku sna. I ovo je također još jedan od simptoma koji ukazuje da osoba može imati problem sa džinsko-šetanskim svijetom. Zatim također, osjećajte skobe na prsima prilikom sna. Onda kada čovjek osoba dakle, spava osjeća poteškoću na po na prsima ili pak osjeća gušenje u toku sna. Osjeća dok spava kao da ga nešto, kao da ga nešto guši, kao da ga nešto davi. Ovo su sve simptomi dakle u toku sna ili eventualno prijesna koji ukazuju da osoba može imati problema sa ove strane dakle sa strane džinskog šaitanskog svijeta. Zatim nakon toga kada je u pitanju Jahava ili kada je u pitanju budnost također imamo određene simptome koji mogu ukazivati na ovu bolest koji mogu ukazivati na ovu bolest normalno kada govorimo draga braće o ovim simptomima kad kad dakle, ne budu a, ovi simptomi ne budu posljedica džinsko šeitanskog djelovanja možda kad kad u određenim situacijama dešava se da su dakle posljedica a, neke druge stvari dakle, ili medicinske prirode Stoga u takvoj situaciji osoba kada ode kod doktora i doktori ustane da je apsolutno zdrava i da nema problema, onda ostaje dakle velika mogućnost da se radi o ovoj stvari, na, taj, na ovoj drugoj stvari. Stoga dakle čovjek kako vidim da su mu dakle analize ili ono što doktori govore da je zdravi, da nema nikakvih problema sa medicinske strane, onda u takvoj situaciji ostaje dakle ova druga vjerojatnoća velika vjerojatnoća da se radi o problemima sa strane džinsko šejtanskog svijeta stoga ovi drugi simptomi oni su sljedeći poput dakle e, stalne glavobolje osoba koja osjeća veliku dakle veliku glavobolju i stalno osjeća tu stalno osjeća glavobolju a dakle doktori ne mogu ustanoviti nisu u stanju da ustanove razlog koji je razlog te glavobole i pored dakle korištenja svih tableta i ono što su prepisali dakle nema nakon toga nikakve nikakve fajde nema nikakve fajde Zatim nakon toga Kerahijetu sema Kur'an A to je da osoba nije u stanju Ili pak ne voli, ne želi da sluša Kur'an Ne voli da sluša Kur'an Onda kada se pusti Kur'an Osjeća u sebi neku nelagodnost I kao da ga nešto cjera Da izađe iz to, te sobe ili mjesta Gdje se uči Kur'an Gdje se pušta Kur'an I da napusti, takvo, da napusti takvo mjesto Zatim nakon toga dugo zadržavanje u hamamima, kupatilima i nečistim mjestima. i Osjećaj vida prijatnosti u ovakvim postupcima. Osjećaj vid prijatnosti i lagodnosti kada se nalazi u takvim mjestima. Kada dakle dugo boravi u hamamu, kada dugo boravi u kupatilu. I ovo dakle u određenim situacijama, draga braćo, biva sebebom da čovjeka zadesi šejinsko šejtanski dodir. Čovjeka dakle ili ženu da zadesi džinsko dobir onda kada pretjeruje E, sa boravkom u kupatilu. Kada pretjeruje sa boravkom u kupatilu, isto tako kada su pitanju dakle, e, žena dakle, djevojka, a i kod muškaraca, ali posebno kod, dakle, e, žena, a to je pretjerano zadržavanje pred ogledanom. Pretjerano zadržavanje pred ogledalom, dakle, pred e, gizdanje i tako dalje i tako dalje. To je također još jedan od sebeba koji može dovesti do, dakle, e, džinsko-šetanskog napada. Stoga, kada su u pitanju stvara, ovakve stvari, Kupatila, nečista mjesta i tako dalje Čovjek dakle nakon što Ispuni svoju potrebu Izvrši ono što ima, za čem ima potrebe Ovakva mjesta treba što prije Što prije napustiti Treba što prije napustiti Zatim nakon toga sljedećeg Simptoma, a to su bolovi U želucu Bolovi u želucu I ovaj dakle simptom ukazuje kada su u pitanju jaki bolovi u želunci koji niste koji nisu medicinske prirode ukazuju uglavnom u velikom broju slučajeva da se radi o tome da je osoba ili dakle pojela sihr ili pak a, popila popila sihr, pojela ili pak popila popila sihr ako se radi dakle, o velikim bolovima u, u želucu i e, lekare nisu dakle, u stanju ustanoviti o čemu se radi pak analize izlaze da su, da su, da su sve u redu da su dobro i tako dalje dakle to je, je velika verovatnoća da se radi o problemu sa, o problemu sa ove dakle, strane zatim također e, žena za osamljivanje to je također još jedan od simptoma koji može ukazivati na džinsko šejtanski dodir a to je da osoba voli da se osami da bude dakle daleko od ljudi pa se osami u svojoj dakle sobi i tako dalje, zabuli se u jednom mjestu u jednu tačku i ne pomjera svoj i ne pomjera svoj pogled, od dakle nije tu i tako dalje i tako dalje ovo su dakle draga obraća neki od simptoma normalno ne svi simptomi ne svi simptomi ali su ovo neki od simptoma koji mogu ukazivati da osoba koja ih posjeduje može imati problema sa džinsko-šetanskim dodirom na koji način osoba utvrdi dakle putem učenja rukje putem učenja, učenja rukje jer u toku učenja rukje osobi kada se uči Kur'an ukoliko privikom učenja Kur'ana ne osjeća nikakve reakcije ne osjeća ništa, onda je to dokaz da je čista sa ove strane i da nema problema sa džinsko-šetanskim ili pak svijetom. Ali ako u toku učenja Kur'ana, ako se, dese, neke, ako se desi, dese neki simptomi koji uglavnom se ogledaju u tome da osobu zaboli ili glava ili pak zaboli stomak ili pak da plaće ili pak da plaće i ovo je također dakle, simptom e, da osoba osjeća potrebu da plaće, bez dakle nije mu poznat razlog ali osjeća potrebu da plaće pa se dešava i prilikom učenja Kur'ana da osoba, da osoba dakle plaće iako ne zna razlog radi čega, radi čega plaće ili pak osjeti drhtavicu rukama i nogama sve su ovo simptomi putem kojih osoba koja uči uh, Rukju dakle uči Kur'an zna da onaj kojem uči ima dakle ako se ovi simptomi nađu kod njega da ima problema sa ove strane ili pak ako i uopšte nema da nema dakle nikakve problem da nema nikakvi problema sa da nema nikakvih problema sa ove sa stvari. To su neki, reko smo od simptoma putem kojih osoba može znati da li je iskušana sa ovom vršju bolesti o kojoj govorimo ili pak ili ne ili ne. Obaveza je osobi onda kada želi da se liječi od ovih stvari da lijek traži na ispravan šerijaci način i ispravan šerijatski metod. Ovo govorimo iz razloga što je veliki broj onih danas u našem vremenu koji su iskušani ovim bolestima a koji nakon toga nažalost odlaze raznorazim sigirbazima, vraćarima i gatarima i kod njih traže lijeka i ova stvar je strogo zabranjena Allahovo u Allahovoj vjeri šta više spomenuli smo u tekstove u kojima Allah poslanik s.a.v. kaže onaj ko ode vračaru ili gataru i povjeruje u ono što mu ovaj kaže Takav je zanovjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve Onaj kode da vračaru gataru da klasibazu i povjerujemo u ono što mu on kaže, takav je zanovjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme. Što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve Drugim riječima, takva osoba je postala nevjernik. Takva osoba je postala nevjernik. <kuh> Stoga se moramo Pripaziti od odlaska takvim osobama a ako pak s druge strane ne ode kod takve osobe ali mu ne povjeruju ono što mu ona kaže Allah poslanih s.a.a. tada kaže onaj ko ode vraćaru i gataru pa ga pita i ne povjeruje mu u ono što mu vraćar gatar i sihirba kaže takva, takvom je kazna takvom je kazna da se njegov namaz neće prihvatiti 40 dana dakle kazna je da mu Allah neće prihvatiti to neće ga nagraditi za njegovo obavljanje namaza 40 dana. On je i dalje dužan da klanja, obavezan je da klanja, ali za svoj obavljeni namaz neće imati nagrade kod Allaha subhanahu wa kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga, reko obavezni smo, obavezni smo da najprije prije nego što odemo kod određene osobe za koju se tvrdi da je liječnik e, i tako dalje da najprije provjerimo način na koji ona liječi pa ako vidimo da liječi na ispravan način a ispravan način jeste putem učenja Kur'ana i učenja dova Allahova poslanika s.a.v. kao i korištenjem onih stvari koje nam je Allahov poslanik s.a.v. pojasnio i koje nam je oporučio da koristimo u ovakvim situacijama Pa ako liječi Kur'anom i sunnetom onda je to dakle ispravan liječnik i dozvoljeno je otići kod njega A ako liječi na neki drugi način zapisivanjem dakle hamailija E, mrmljanjem i tako dalje i tako dalje onda je to dokaz da se radi o osobi koja ne liječi na ispravan način i da se radi o vraćaru, gataru prevarantu i tako dalje i tako dalje ono što se dešava u određenim situacijama a to je da možda Možda Allahovim određenjem osoba nađe vid lagodnosti ili pak vid ozdravljenja kod ovih osoba sihirbasa i tako dalje. Međutim problem je u tome što je to dakle prividno i što je to kratko trajno jer oni na trenutak obustavljaju i naređuju ženima. Da prekinu sa svojim djelovanjem, da bi zatim nakon toga, nakon izvjesnog vremena, desila se, desila se još gore, a to je da se ponovo dakle, dešavaju napadi i problemi, kako bi zatim nakon toga osoba ponovo odlazila kod njih, pa ponovo dakle, plaćala i na taj način se, dakle vrši jedna velika prevara od strane ovih ljudi i iznuđivanje novca i tako dalje i tako dalje stoga je obaveza rekao potražiti ispravnog šarijaskog liječnika ako se već osoba želi liječiti od ovi želi liječiti ovih stvari A danas e, je nažalost puno onih koji se bave e, sihrom, koji se bave ovim stvarima nedozvoljenim stvarima i zato čovjek treba povesti zato čovjek treba povesti, povesti računa i na kraju, ostaje nam dakle da, draga braće i sjene sestre, u kratkim crtama ukažemo na način putem kojeg se osoba treba liječiti od ovih stvari. Kako i na koji način da se osoba izliječi od ovih stvari, od džinsko-šejtanskog dodira ili pak od sihra. Na osobi je, kao što rekli smo na početku našeg predavanja, da u cjelini pridržava se islama što više, jer džinnima, šejtanima smeta praktikovanje islama. I zato vidimo osoba koje imaju problema s ovim stvarima Kako im je teško obaviti namaz Zbog toga što ih džini odvraćaju od namaza Vidimo isto tako kako im je teško možda uzeti abdest Ili da je pak osjećaju stra prilikom uzimanja abdesta Vidimo isto tako kako im je teško da slušaju učenje Kur'ana Ne mogu da podnesu učenje Kur'ana to sve zbog toga što im džinni predstavljaju džinni stvaraju poteškoću u praktikovanju ovih stvari u praktikovanju ovih stvari stoga je na osobi da praktikuje što više od islama kako bi na taj način to bilo sebe inshallah tala ta da se izliječi od ovih stvari to je dakle generalno a zatim nakon toga kada govorimo o najbitnijim stvarima onda je tu prije svega na prvom mjestu namaz onda je tu prije svega na prvom mjestu namaz i ostavljanje namaza je dakle nažalost veliki sebe džinskog šejtanskog napada da se desi džinsko šejtanski napad zbog toga što osoba ne posjeduje ostavljanje namaza ne posjeduje najbitniju zaštitu ne posjeduje najbitniju zaštitu i zato šejtani džini nakon toga nalaze dakle lak način i metod da Napadnu osobu idemo nakon toga pričinjavaju, pričinjavaju probleme A mi smo namazu već i ranije govorili I govorili o opasnosti ostavljanja, ostavljanja namaza Tako da osoba koja boli od ovih stvari Neminovno mora nastojati da što prije uspostavi Pet dnevnih namaza ako želi izlječenje uz Allahovu Subhanahu wa ta'ala pomoć Zatim nakon toga sljedeća stvar A to je da nastoji da što češće bude pod abdestom da nastoji, da što češće bude pod abdestom. Šta više, ako je uvijek u stanju da bude pod abdestom, da uvijek bude pod abdestom. Kad god pokvari abdest, da odmah nakon toga obnovi i uzme drugi abdest. Da prije spavanja, dakle, ode sa abdestom. Zatim, nakon toga kada ustane, da odmah uzme abdest. To je također jedna od velikih, jedna od velikih zaštita. Zatim, nakon toga, sljedeća stvar putem koje se, se čovjek štiti uz Allahu subhanahu tara pomoć od ovih stvari, a to je Učenje Allahove djelavu ala Kige. Učenje Allahove djelavu ala knjige Učenje, učenje Kur'ana Jer smo vidjeli da učenje Kur'ana Pričinjava poteškosju i probleme Džinnima i šeitanima I zato je na osobi da nastoji Ako vez zna da uči Allahovu knjigu Da je uči i čita A ako nije od znaju da čitaju Uče Allahovu djelavu ala knjigu Onda bar u najmanju ruku da slušaju Kur'an Allah subhanahu wa je olakšao Pa sadako danas može Kur'an slušati i putem daklavaj, interneta, čak i putem telefona, programi gdje ima dakle, gdje se može snimiti Kur'an i tako dalje. Stoga je ovaj način slušanja Allahova dželle vala kige danas sebebom ove tehnologije olakšan i stoga osoba ne treba uskratiti kada je u pitanju, kada je u pitanju učenje Allahove dželle A zatim nakon toga Poželjno je od Allahum veđella u ala Posebno učiti Fatihu <coughs> Posebno učiti Fatihu <coughs> Jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi vaselame Nju nazvao lijekom Fatiha je dakle lijek Zatim isto tako poželjno je da čovjek što češće uči Ajetul kursi Dakle dovu Allahu la ilaha illahu alhajul qajum Dovu koju učimo prije Dakle zikra prije Prije tesbija Jer je ona zaštita čovjeku Ebu Hureyra radi Allahu anhu prenosi da je čuvao sadako i da je čuvao Beitul Mal, državnu kasu, pa mu je došao šejtan u ljudskom obliku i htio da ukrade. Pa ga je Buharija uhvatio i rekao mu da će ga voditi kod poslanika sallallahu alejhi ve Te mu se ovaj Šeitan pravdao, dakle Ebu Horejre nije znao da se radi o šeitanu. Pa mu se šeitan ljudskom obliku pravdao, kako ima nejači djece, kako bi ga Ebu Horejre oslobodio, pustio. Pa je to Ebu Horejre i uradio. Pa je došao poslaniku s.a.v. i obavijestio ga, pa mu je poslanik s.a.v. rekao, ponovo će se, se vratiti. Pa ga je ponovo čekao Ebu Horejre i zaista se ponovo vratio. Te mu Ebu Horejre reče, sada te vodim poslaniku s.a.v. pa se on ponovo počne ispričavati kako ima djecu i tako dalje e, e, kako ima potrebe za hranom te ga je ponovo pustio Ebu Hurajre. Pa kada je obavestio Poslanika sallallahu alejhi ve selleme o onome što se desilo, Poslanik sallallahu alejhi ve selleme mu je rekao on će se ponovo vratiti. Pa ga i po treći put čekao Ebu Hurajre, pa kada je ponovo došao i uhvatio ga Ebu Hurajre, rekao mu je sadađujte za sigurno odvestik kod Poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa mu je rekao pusti me. Jer ako me pustiš ja ću te poučiti riječima koje će ti koristiti Ashabi radijallahu anhu želni znanja Od kojeg je bio Ebu Hureyra radijallahu anhu su se složili Te je tada šeitan rekao Ebu Hureyri Svaku noć prije nego stovegneš Prouči ajetul kursi I neće ti škoditi šeitan sve dok ne osvaneš Pa Ebu Hureyri je došao poslaniku salallahu alaihi wasalame I obavijestio ga ovim riječima Pa je poslanik salallahu alaihi wasalame rekao Oje buhvorejde, znaš li s kim razgovaraš, to je šeitan, pa je rekao na kraju poslana sebe Istinu ti je rekao, a on je lažac, on je lažov, puno laže Dakle, to što ti je rekao, za ajtov kurci, to je istina, a on inače je lažov, dakle, osobina džina i šeitana jeste da puno, da puno lažu Također ono što je požel, no da osoba, što češtje učil, suru Al-Ikhlas, kul uvallahu ahal, kao i el muavid Dvije, dakle, zadnje sura, kul a'udhu bi rabbi lfalaq, i kul a'udhu bi rabbi nas, suratu al-falak i suratu al-nas. su one uz Allahovu subhanahu wa ta'la pomoć zaštitniče. A zatim nakon toga, što god da proču da Allahom ajal levala knjige, utome je Khair. Bi i šifa lijek jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin". Mi od Kur'ana objavljujemo ono što je milost i lijek za vjernike. Ono što je milost i lijek za vjernike. Stoga što god osoba prouči da Allahu ve dželle ve alejke, to je uz Allahovu pomoć, rahmet, milost i lijek za takvu osobu. Zatim nakon toga u cjelini osoba treba što više dikriti jer onaj koji često dikri spominja Allaha subhanahu wa kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi wa selleme njegov primjer je poput primjere osobe koja bježi od neprijatelja pa ga neprijatelji juri uvijek za njegovih leđa pa se potomova osoba koja bježi skloni u jako čvrsto utvrđenje gdje mu ne može prići neprijatelj pa takav je primjer osobe koja dikri spominja Allaha dželle ve ala on se zakle Ograđuje od šejtana u čvrstom utvrđenju gdje mu šejtan ne može nauditi i ne može doprijeti do doprijeti do njega. Zatim nakon toga tu je i drugi dakle lijekova kojima nas je poučio Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, od kojih su korištenje meda jer Allahu cellevalu memo kaže fihi shifaun linnas, u njemu je lijek za ljude. Zatim nakon toga, toga nakon toga vršenje hijzame. A to je dakle vađenje nečiste krvi koja se nalazi na površini kože svakog čovjeka To je dakle također jedna od korisnih stvari koja je korisna za čovjeka i bez da ima problema sa ove strane Ona je dakle korisna jer, o, jer čovjeka rasterećuje te nečiste krvi koje se nalazi u njegovom tijelu Pa tako inša Allahu tada kad osoba pa makar bila i zdrava uradi dakle hiđamu, osjeti su za Allahovu dželja, pomoć, vid dakle rahatluka i vid, vid slobode to je također stvar koju nam je poručio Allaho poslanik salallahu alihi vseleme kao lijek, zatim također korišćenje čorokotov, čorokotovog ulja, čorokot dakle to je ono ule radi se dakle o ulju kod nas za vrijeme Ramazana kada se prave pitajke kako ih zovemo de, vidite one crno, ono crno sjeme koje se nalazi na na njima to dakle crno sjeme to je čorokot samo što je to čorokotovo sjeme a dakle postoji i čorokotovo ulje i jedno i drugo je uz Allahovu dželja ovala pomoći lijek kao što je rekao poslanik Seleme čorokot je lijek od, svakog, od svake bolesti osim dakle od smrti osim od smrti, ovo su također stvari kojima nas je poučio Allaho poslanik salallahu aleyhi wa da i dakle koristimo prilikom e, liječenja od, ovi, od ovih dakle e, bolesti, a ove dvije stvari tri zadnje stvari koje smo spomenuli i dakle čovjek da koristi i kad je zdrav to je dakle poželjno i dobro da koristi dakle med, da koristi da praktikuje e, hiđamu pravljanje hiđame i da isto tako <kuh> praktikuje <kuh> korištenje čorokotovog <kuh> čorokotovog ulja s obzirom da smo malo veći više odunili, dakle, govoreći o ovim stvarima, inša Allahu tala, ta iako opet, dakle, govorili smo o najbitnijim stvarima, o najkraćim crtama, ovdje ćemo se za Allahovu, subhanahu wa ta ta'ala, pomoć zadržati, molit će Allaha, subhanahu wa ta ta'ala, da nas sačuva fitne iskušenja, kako onih javnih, tako i e, tajni, mnovećih gospodara subhanahu wa ta'ala, da nas je od onih koji kada budu iskušani saburaju, koji kada budu u blagostanju zahvalju Allahu subhanahu wa ta'ala i koji kada upadnu u kakav grije v, brzo se vraćaju i kaju gospodaru subhanahu wa ta'ala subhanaka Allahuma bihamdik, šhedu en la ilaha illa anta, astavfiru wa atubu ilaik pošto ne slušaci, prvi deo sme čule a za drugi deo pripremite Vaše pitana na našoj brovi telefoni 044 719 137 kao i 049 365 484 pitana će biti direktno priključena za javnost. Poslije kratka pauza ponovo se vraćame u emisija.